Kapittel 42 Og han førte meg etter hvert ut til den ytre forgården på veien mot nord. Og han tok til å føre meg til den spiseromavdelingen som lå fremfor det adskilte området, og som lå fremfor bygningen mot nord. På langsiden på 100-alen var det nordlige ingangen og bredden var 50-alen. Ut mot de 20-alen som hørte til den indre forgården, og ut mot brolegningen som hørte til den ytre forgården, var det galleri midt imot galleri i tre etasjer. Og foran spiserommene var det en gang, ti alen bred, til det indre, en vei på en alen, og deres innganger var mot nord. Og når det gjelder spiserommene, så var de øverste kortere, for galleriene tok plass fra dem, mer enn fra de nederste og mer enn fra de mellomste, var bygningen angår. For de var i tre etasjer, og de hadde ingen søyler slik som søylene i forgårne. Derfor ble det tatt mer plass fra de øverste enn fra de nederste og fra de mellomste med hensyn til gulvet. Og steinmuren som var utenfor var like ved spiserommene ut mot den ytre forgården, overfor de andre spiserommene. Dens lengde var 50 alen. For lengden av de spiserommene som lå ut mot den ytre forgården var 50 alen, og se, framfor tempelet var det 100 alen. Og nedenfor disse spiserommene var inngangen i øst, når en kommer inn til dem fra den ytre foregården. I bredden av foregårdens steinmur mot øst, framfor det adskilte området og framfor bygningen, var det spiserom. Og det var en vei foran dem. Den så ut som den ved de spiserommene som lå mot nord. Slik var deres lengde, og slik var deres bredde. Og alle deres utganger var like, og deres grunnplaner var like, og deres innganger var like. Og som inngangene til de spiserommene som lå mot sør, var inngangen ved begynnelsen av veien, veien framfor den tilsvarende steinmuren mot øst, når en kommer inn til dem. Og han sa så til mig: «Spiserommene i nord og spiserommene i sør, som ligger framfor det adskilte området, de er de hellige spiseromm hvor prestene som nærmer sig Jehova spiser de høyhellige ting.» Der legger de de høyhellige ting og kornoffere og syndoffere og skyldoffere, for stedet er hellig. Når de, prestene, er kommet in, skal de ikke gå ut igjen fra det hellige sted til den ytre forgården, men der skal de legge sine klær, dem som de vanligvis gjør tjeneste i, for de er noe hellig. De skal kle sig i andre klær og skal så nærme seg det som har med folket å gjøre. Og han fullførte målingene av det indre huset han førte meg ut gjennom den porten som ventet mot øst, og han målte det hele rundt omkring. Han målte østsiden med målerøret. Den var 500 rør etter målerøret rundt omkring. Han målte norsiden. 500 rør etter målerøret rundt omkring. Sørsiden målte han. 500 rør etter målerøret. Han gikk rundt til vestsiden, han målte 500 rør etter målerøret. På de fire sidene målte han det. Det hadde en mur hele veien rundt med en lengde på 500 rør og en bredde på 500 rør til å danne et skille mellom det som er hellig og det som ikke er hellig.